agradados por estar des aquí. É un día que non é moi bon para andar por fora, pero tamén é certo que na cidade hai varios actos que non conflite, pero que de xente que seguro que tería moito interés por isto, pero tamén hai un un acto sobre castelao que é moi interesante, xa que estamos no castelao, hai que lembralo tamén, sempre como como un antifascista e un un anticolonialista como era él, e deso, pois, vamos a, a falar hoxe, sobre todo do anticolonialismo. E, vamos a presentar un libro dun historiador nacido en Haifa, en Palestina, e fillo de, de refugiados alemáns que se negou a ser un, un factor máis de colonización e decidiu apostar Polo, polo país no que en realidad é vivo, que é Palestina. Iso tuve unhos costes imensos, xa vos falará máis aquí Carlos de iso. Eu estou moi contento de que se fixera esta traducción, parece -me, mesmo emocionante que nun tempo como, como a actual, que se lle dé voz e que se vexa no nosso idioma, pois, bueno, que tamén, en portugués xa está editado tamén, que se lle de goza do Brasil tamén sí, sí, ten bastante <risas> venta e a unha persoa como William Bapé en, en ese sentido quero parabenizar a Carlos porque fixo esa traducción Carlos Seimeris supoño que a maioria o, por non decir todo o mundo que estamos aquí o, o coñecemos a súa trayectoria foi diputado no, nas Cortes Españolas durante 4 anos tamén foi e eh, portavoz do BNG e deputado no Parlamento Nacional Galego e eh, é unha persoa que aínda que procede do mundo de dereito, é profesor de dereito na universidade, penso que eh, ten que entender moi ben o que hai de trasfondo en todo iso, que tamén hai un, hai un problema de de tamén de dereito internacional, por suposto, de todo tipo de dereito de persoas con, con menos dereitos que os demais. Só so, para rematar, dicervos que mañá precisamente ás 11h30 hai un acto de solidaridade con Palestina en Opeirao de Caranza despo, que, organizado por Galicia por Palestina e pola tarde de, a partir das 12h30 da mañán durante toda a tarde en Canido un acto, unha serie de actos de tipo cultural e de, de tipo de convivio e, ali no Centro Cultural de Canido. Despois tamén, como aí un tempo aí puñámonos para a foto, o domingo, pois pues, temos esa manifestación que eu acho que é moi importante polo tren, eh, polo noso dereito de unha comunicación normal nesta comarca como o resto da Galiza e do mundo. Era, sin máis xa, deixo con Carlos. Ben, pois, obrigado. Eh, obrigado e... tamén, bueno, a Bruno e a xente da, da, do Centro Social, da Fundación Artabria, polo convite. Eu, eh, pra min, é unha honra estar aquí. Comentaba antes o compañero que, en fin, escoitar a rapazada brincando e falando, non? En galego, que debía ser o normal, mas por enquanto non é, esperemos que nun tempo vai asendo. E para os que somos pais de, de rapazes que foron nenos, xa non son, que mantenhen a lingua, pero que manteñen pois nun entorno, non? Eh, pois seguramente iniciativas como esta pois son moi, moi importantes e por iso eu, bueno, pois obrigado e e síntome moito grato tamén de, de estar aquí. unha primeira cuestión comentaba eras, perdón, Xian, eh, por que traducir? E diredes, "Bueno, por que lle deu a este que é profesor de dereito por poñerse a traducir?" Bon, É o segundo, eu diría que é o terceiro libro que traduzo, pero é o segundo dos que traduzo que se publica, porque traducir a un dun bueno, economista coreano Byul Jun-chan, que, eh, que é sobre 23 cousas que non se contan sobre o capitalismo, pero, bueno, ian publicálo, logo non se publicou. Cando foi da pandemia, tamén, bueno, pois eu creo que momentos onde sentimos, non así unha unha angustia, eu pensei, bueno, vou facer o que? Poñerme a contar as miñas experiencias, había moito diso, e non creo que se sean especialmente interesantes, nin... bueno, deume daquela por traducir un libro de CICEC, o de covid 19 de pandemia, que vendo despois a evolución de dice creo que foi o último interesante, así que escreveu. E... Agora tamén co, coa cuestión de Palestina, coa que eu sempre tiven, bueno, pois bastante, non? E seguimento e bastante proximidade. Digo, bueno, e fago, que podo facer? E eu vou seguindo, así a Ilan Pappé vou no seguindo desde hai tempo, tamén as cousas de Rashid Khalidi, doutros autores, e dei con este libro eh, bueno, o meu compañeiro e vou pirateando por aí, non? Hai unhas páxinas magníficas rusas que eu recomendo para baixar des libros. E... Dei con este libro en inglés, o pouco de, de, de se publicar, e decidín, despois dele, bueno, pois decidín traducilo. Galaxia, igual que publicaran o de CICEC, pues pois tamén eh, acolleu, non? Parece que ten... E aí... E, eh, bueno, pois pues quero tamén agradecer o apoio dos compañeros e compañeras de Galiza por Palestina, non? que tamén é unha asociación da que fago parte, coa que colaboro. O libro eu, por decilo, non xa bastante con que o publiquen, non gaño absolutamente nada. E, eh, bueno, creo que é interesante que se vayan eh, vertendo na nosa lingua directamente desde a lingua original e antes de que se publiquen case en español, non? pois este tipo de libros. Ben, un pouco eh, quen é Ilan Pappé, xa eh, xan adiantou un pouco quen quen é. El é un historiador do unha corrente que che deu en chamar os novos historiadores ou os historiadores pós-sionistas, non? El era profesor na Universidade de Haifa e comezou Bueno, pues de unha forma moi rigorosa e moi honesta do ponto de vista académico e intelectual, a ir ás fontes. Entón, cando foi ás fontes, é dicir, os arquivos da Haganá, os arquivos do Fondo Nacional Xudeu, despois os arquivos do propio Estado de Israel, publico un primeiro libro, que era o da limpeza étnica de Palestina, parte de outros artigos e tal, onde ele, di, bueno, esta historia que me contaron porque el xa naceu en Israel. Na escola de... no nos chegamos a... Éramos un pobo sen terra, chegamos a unha terra sen pobo, os árabes que había aquí, eles, nada, marcharon, foron embora voluntariamente, porque compramos súas terras, e logo decidiron ir a outros países árabes, non, porque viu que non, que houbo unha operación perfectamente orquestrada, non só en 1948, senón que xa viña de antes de limpeza étnica. É que precisamente en 1948 eh cóntase tamén brevemente no libro, non? Como esa operación estaba perfectamente deseñada e había, agora faise xa con inteligencia artificial, con antropometría, non? Por iso Estes es que din, no Israel un estado de startup up e teñen todas estas empresas de innovación, si, sí, si, sí, innovación feita eh, eh, coa xente, explorando a xente, visilando eh, exhaustivamente non? Os, os palestinos e as palestinas, no checkpoint, tal, para logo saber onde matalos. Porque é o que está acontecendo. ben pois En 1948 eles teñen unha listaxe, un censo exhaustivo tamén de quen moraba en cada aldea, en cada vilarexio, se participaran ou non na revolta de 1936, se, se participaran, pois, eh, a solución era rápida, non xa eran asesinados no momento, que riquezas tiña cada zona, cada aldea, cada... Non? É dicir, tamén en canto eh, se declarou, se aprobou na, na ONU a partición que lugares ocupar lugares, centros neurálsicos, estratégicos ferroviarios de comunicacións, etc. para ese digamos, estado que se viñan preparando con apoio eh, eh, británico estadounidense porque era mentira todo aquilo de que non era o David contra Goliat si, sí, debía ser David contra Goliat pero o revés que en Goliat E, que David, non? e ben, a trasectoria de Llanpapé, como Xan dicía, pois é un exemplo de, de coerencia eh, intelectual, máis tamén de coherencia política. Ele politicamente colaborou co Hadás, que era bueno, un frente non? no que participaba o Partido Comunista, que era o único a única organización, digamos, binacional na que... E, finalmente el foi expulso de Israel e, bueno, con ameazas de morte aquí nun libro del anterior que é sobre os palestinos esquecidos é un libro que el dedicou os palestinos que ficaron dentro digamos das fronteiras de Israel el conta un pouco a súa trasectoria vital, non? E, creo que de interese vou no decir ele di falando de de si propio. Aínda que non son un caso único, son un dos escasísimos judeus israelitas que senten esa estreita afinidade coa minoría palestina de Israel. Este sentimento levoume a emprender unha aprendizaxe exhaustiva da lingua árabe, a me converter nun leitor assíduo de literatura árabe e a seguir os medios de comunicación árabes. En calquera caso, o máis importante é a estreita relación que establecín con moitos membros desa comunidade e a profunda afinidade e solidaridade que sento por eles ao ponto de meter convertido nun paria dentro da miña propia comunidade xudía. Nunca me arrependín diso, nem tan sequer cando en outubro de 2009 un reducido grupo de xovens activistas islámicos apouparome nun, nun acto de homenaxe aos 13 cidadáns palestinos asasinados en outubro de 2000 na aldea de Arabé naquela ocasión eu era o único orador xudeu o que autorizaran a participar despois de vencer encarnizado a posición do movimento islámico non quero me queixear tamén non teño a sensación de ter recibido un trato inxusto estes activistas eran unha reducida minoría máis o resto do público a moi receptivo e entendo que sospeitasen de min porque cando faz parte dunha maioría opresora e privilexiada non agardas un grande loxio, nen tan sequer unha expresión de gratitude, senón que actúas para ficar en paz contigo mesmo e para lograr unha satisfacción moral. E, bueno, logo que este é a perspectiva que adotou para escrever ese libro. Non? Ben, pois este é o autor. Por tanto, el tivo que marchar de Israel, traballa agora, xa está aposentado como profesor emérito na Universidade de Exeter no, no Reino Unido. E ten comentaba tamén antes con Xian, digamos, dentro da súa produción, dúas líñas, dous tipos de libros que tambora estean relacionados. Non? Por un lado, os libros bueno, máis académicos, máis de pesquisa, e por outro, libros de intervención, de activismo. Ten un de 10 mentiras sobre Israel, non? So de a única democracia, bueno, ele vai desfacendo todo ese tipo de lugares comuns eh, que fixeron florecer o deserto. Pois mire, no e eh, eh, este pois é un exemplo non? Eh, ele é un libro que ele escreveu xusto pouco despois do, do 7 de outubro do eu traducín como enchente de Alaxa porque eh, Alaxa flud non? non sei, hai quen lle chama tamén a Treboada Alaxa bueno. eh, eh, é un libro que de forma resume e serve eu creo que é ben útil non para situar historicamente o que está acontecendo e que vamos seguindo case non dá tempo non nin, nin a colller folgos pola prensa e para vermos tamén e xa comezo un pouco a comentar algunhas cousas do contido do libro que o que está acontecendo agora non é por acaso eu creo que estamos nuns tempos e que en lese esta E resolución lamentável non, do Consello de Seguranza das Nacións Unidas a 3208 non, aprobada a semana pasada eu a verdade ainda non entendo porque eh, a Federación Rusa e a China non exerceron o dereito de veto que teñen e deixaron que iso se aprobase mas, claro lendo iso que é unha resolución do Consello das Nacións Unidas que ten como anexo o propio plan de Trump E aquí é outra cousa, non se fala o plan dos presidente dos Estados Unidos, non, o plan de Trump. E dixer que ou el pensa ser dirixir ese país para sempre ou non sei que vai a acontecer cando non, hace un relevo na presidencia dos Estados Unidos, porque o papele de Trump, non do presidente dos Estados Unidos. Non? Entón, aí é como se non houvese historia. Como se de repente apareceran uns terroristas que se radicalizaron Unha xente que, en fin, son ingratos, non? Porque mira que viven nun lugar bonito, pero insisten en radicalizarse, en non desear, non? Eh, ser gobernados por xente que, home, que é lo que decía aquí Plinda Carga do home branco, non? Que ten esa responsabilidade de, de gobernálos e de dirixílos. E entón a condición é que se desradicalicen, que entreguen as armas, e desa forma, pois, pode vir, non? unha un especie de futuro magnífico. Bueno, eh, Papenos mostra que o que está acontecendo agora é a consecuencia lóxica esperábel dun ideoloxía colonial que é o sionismo. o sionismo nace eh, en Europa e nace no tempo finais do século XIX en que as grandes potencias europeas estaban repartindo o mundo no momento do imperialismo colonial europeo, do Congreso de Berlín son casi coetáneos os primeiros congresos sionistas e o Congreso de Berlín onde pois França, Alemanha e o Reino Unido estaban se repartindo África e, outros, e outras zonas do mundo entón, coas particularidades que ten crear unha ideoloxía colonial a partir da única identidade común que os xudeus tiñan, porque é unha creación, digamos, de xudeus eh, de Europa Central, non? As que nacíes que a súa lingua era o yidis. Eles non querían saber nada do yidis, o yidis agora fálase en Nova York, que ten algún xornais ali, en Israel está prácticamente prohibido, non se fala. E a única identidade Común era a religiosa Estes eran xudeus Laicos, máis Converteron, e iso nunca é unha boa idea non. Fizeron unha leitura Política Do que eran os textos Religiosos, non? xudeus Basicamente Do Talmud, do que o Antigo Testamento E onde Ben podería haber para quen acrediten niso, pois, mensaxes, non? mesiánicas ou dirixidas o conxunto da humanidade, que o que lles apoñen agora os sionistas, esses outros judeus ortodoxos que vedes, non? e que non recoñecen o estado de Israel, de que son pro palestinos, e que en Nova York en noutras cidades din, que nós isto é unha apropiación que fixeron, non? dunhas crenzas e dunha cultura nosa para segundo eles din, levar adiante unha práctica política que contradí o que nos afirmamos, porque eles din a nosa mensaxe para o conxunto da humanidade, non para un pobo elixido. Non? Ben, e, ben, é colonialismo europeo con todos os sismos subsecuentes, co racismo, co imperialismo, etcétera, etcétera. E, ademais, eh, o que él eh, comenta é e iso é a liña que seguen tamén estes historiadores posionistas, caracterizan ese colonialismo israelita como un colonialismo de asentamento. Utilizaran antes outro tipo de caracterización, unha etnocracia, etc, etc. Mas, el considera que esa idea do colonialismo de asentamento é o que, digamos, ten máis capacidade explicativa non do que é o fenómeno do... Eh, sedicente Estado de Israel Que é o colonialismo de asentamento? Ben, pois exactamente o que por exemplo os colonos anglosaxóns anglosasóns pois, praticaron en Australia Chegan exterminan ou tratan de exterminar a poboación e ocupan o territorio ou Nova Zelândia a que ali a resistencia foi maior ou América do Norte ou América do Sul tamén, non? Porque tanto a colonización española como despois da independencia que a Guerra do Deserto, que na historiografía argentina falan da Guerra do Deserto. A Guerra do Deserto era o exterminio, e non puideron con todos, os mapuches seguen aí, mas outros povos, por exemplo, zonas etc., etc., do extremo sul, extermináronos, non? Simplemente era iso entón de algunha forma os xudeus sionistas eh, din, bueno, nós somos brancos e reclamamos o noso dereito tamén a termos a nosa colonia, porque non Non teñen os italianos as súas colonias, non teñen os franceses, pois nós tamén. E imos ir a onde? Bueno, aí tiveron dúvidas. Porque si sí, é certo que inicialmente algúns colonos deles fuxindo dos pogromos non? Da, da, da perseguição que, que o Imperio Zarista facía tamén dos, dos xudeus bueno, pois alguns eh, foron a Palestina despois dunha forma máis organizada xa con financiamento de potentados xudeus como Rochil etc, etc, que financiaban a compra de terras e a colonización mas eh, claro, houve un momento no que duvidaron e o propio Theodor Herz, que era de algunha forma o creador ou impulsor, non, desse movemento sionista que inicialmente era ben minoritario. Pois, Nesse momento había o socialismo o Bund, non? que era partido socialista eh, xudeu en Polonia, eh o, no Imperio Zarista. dos eles logo pasaron o eh, converteronse en bolcheviques máis Dixeron, bueno, diante dos problemas que vían para colonizar Palestina, chegaron a barallar a posibilidade de, de asentar ese estado xudeu, esa patria xudía, que les decían, era ese o compromiso de patria nacional xudía en Uganda. Bueno, pois non. Despois dixeron que non, que tiña que ser palestina, porque esa interpretación que facían dos textos non religiosos, xión, etc., pois, a la forma. E encontraron eh, aliados. Aliados de dous tipos. Aliados eh, religiosos, do que se chama o sionismo cristián. E aquí vou unha pequena anécdota eu cando estaba no, no Parlamento Galego de portavoz, tamén batín de frente cos sionistas co e con Baixada de Israel porque o 27 de, os 27 de Xaneiro ben, celebra-se a, a, a liberación non do, do, do campo de exterminio de Auschwitz polo exército vermello e foi declarado o Día Internacional de Comemoración do Holocausto ben, o problema é que pretenden había unha asociación a Gai e había mesmo un, un concelleiro do blóque nunha, era por aquí perto, que era en, Neda. en? en, Neda, pero, en Neda, Penso que era en Neda e este e este home era absolutamente prosionista por razón das súas crenzas religiosas, era unha especie de destes sionistas cristians, ¿no? Que pensan que es hai unhas sectas evangélicas que pensan iso, ¿no? que cando os sudeus volvan a Sion, entón se vai acelerar vai vir o segundo mesías e se acelera o fin dos tempos como se, en fin, non houvese moita xente se maquinando para que acabe todo non con armas nucleares, etc como se houvese que acelerar o fin dos tempos mas ben, entón deses tamén había e deses hai nos Estados Unidos e financian colonias e financian, non? e había tamén o propio Balfour ou da Declaración Balfour, que era un diplomático británico que en 1917 se comprometeu con o sionista, con Congreso sionista, a constitución dunha patria xudía en Palestina. Aquí conta tamén Ilan non que esta tamén era unha especialidade da casa británica, prometer cousas incompatíveis a partes distintas, porque ao mesmo tempo que lle prometían isto aos xudeus, está valores da Arabia prometéndose justo o contrário aos árabes entón as cousas, digamos, que non cadraban así moi ben mas, en fin era tamén unha especialidade británica que os irlandeses tamén experimentaron, non, dividir etc, etc, tal vez por iso en Irlanda, como saben ben o que é o colonialismo e o que é o imperialismo británico teñen esa solidariedade tan clara e tan incondicional con Palestina E, por un lado, tiñan, como digo, esa cuestión religiosa e, por outro lado, había unha cuestión política. Mao tamén sempre dicía, do mesmo xeito que Taiwán é un posto avanzado de imperialismo en Asia, Israel é un posto avanzado de imperialismo en Asia, digamos, oriental, Israel é un posto avanzado de imperialismo en Asia occidental e os propios sionistas vendíanse así dicían, non, pero se non somos europeos somos brancos xa sei, non nos queredes aquí non nos queredes en Europa pero se nos axudades a colonizar pois vamos ser un posto avanzado europeo que vamos defender os vosos intereses ali, rodeados de non igual que o creo que foi o Borrell non? que falou do xardín europeo rodeado da, da selva, non? Pois esa é a mesma idea que cultiva Israel. E isto non, non foi, digamos, un falar. Eu creo que ás veces tamén esa cuestión da historia, simplemente poñeras as datas, non? Claro, temos a historia cando se creou a Comunidade Económica Europea, no ano 57. Non, e foi unha reacción á Segunda Guerra Mundial? Bueno, depende. Se setemos en conta que no ano 55 foi a conferencia de Bandung non? dos povos colonizados que estaban conseguindo a súa independencia moitos deles de países europeos e que no ano 56 Israel, o Reino Unido e Francia montaron os tres unha operación militar para recuperar o canal de Suez que Nasser acababa de nacionalizar pois vemos efectivamente como desde o inicio Non Israel tivo esa vocación podemos decir tamén como iso continuou Sudáfrica a Sudáfrica o da apartheid formalmente non había un embargo de armas non se lle vendían directamente vendíanse a través de Israel e como o know-how tamén non so armamentístico tamén de torturas, etc, etc por iso en Colombia saben ben como as gastan porque os paramilitares colombianos foron treinados non? por eh, militares e torturadores israelitas, é dicir, sempre nesse lado. Entón, eh, iso é o que está acontecendo. Israel segue sendo un proxecto colonial europeu fora do tempo das colonias ou fora do que é aquel tempo. Eh, a idea sionista que era nos vamos colonizar un país que non ten pobo claro, iso era o que dicían, máis logo se depararon cando chegaron ali que sí, claro, había xente. A súa arte negaba iso. É unha cousa ben curiosa, análise da iconografía non sionista, os palestinos e as palestinas non aparecen. Nenxiquera aparece arquitectura árabe, conta tamén Ilan Papeno, no libro da limpeza étnica de Palestina, como é a sensación non que producía os palestinos que foran expulsos da súa terra cando voltaban, realmente como se volvemos á nosa aldea e vemos que os socalcos desapareceron, os regos desapareceron, os camiños, todo foi mudado, e mesmo a besetación cambiou. Queimaron os arquivos, queimaron os rexistros para que non ficase memoria, e a vegetación mediterránea de Palestina foi substituída por coníferas. Por certo un deses bosques eh ten o nome de Pilar Raola. Espoño que estará ben orgullosa, non, de que en terra ocupada e no que era unha aldea palestina agora xa un bosque, non? Que non garda ningún tipo de memoria do que había baixo co nome de Pilar eh, eh Raola. Ben. Entón, tanto é así que o que están dicindo agora eses, bueno, dino todos, pero pasa que ese xa non teñen freo e o din abertamente, non? de os palestinos teñen tres opcións, o Smotrich e o Ben Gevira, eses ministros non? de Netanyahu, ou aceitan viviren como cidadás de segunda, ou emigran, ou, pois, verémonos obrigados a matalos e exactamente o que le van facendo cén anos. Ademais, é un colonialismo de asentamento máis fixádevos. É diferente, por exemplo, do de Sudáfrica. En Sudáfrica chegan, porque, bueno, é unha cousa que tamén comenta Ilan Papé, todos os colonialismos de asentamento, mesmo no caso dos Estados Unidos de Norteamérica, normalmente eran minorías que marchaban do seu país eran minorías que seitas, non? Sectarias ou minorías religiosas, pois os os do My Flower, eran, ou eh aquí tamén. chegan cunha visión e eh a diferenza que por, bueno, en Sudáfrica mesmo, non, estes africanes que tamén eh, a cuestión é que en Sudáfrica a idea non era exterminar a poboación nativa, era escravizala no caso de Israel, non teñen ningún papel. Ate porque, frente a esa idea que en algún momento unha certa esquerda tivo non? de Israel como modelo de construcción nacional, unha sociedade igualitaria, os kibuts, etcétera, etcétera, que houbo que se deixou... Bueno, Tony Negri conta que él tamén, non? cando era novo, incluso estivo nun e tal, poño que eses procesos de busca que as entetén, quen lle dá polas drogas, por ir non? o budismo, había quen iba aos kibbutz, pois Claro. Eles dicían que a cuestión é que non querían os palestinos para traballar a terra, porque a terra tiñan que traballar os propios judeus. O sionismo tamén é unha reacción a esa idea e aí tamén se ve a pegada do imperialismo europeo, de raza superior. Frente ao xudeu, non, da arte europea que está usureiro, que non facía traballo manual, nós queremos un home que traballa a terra forte, non, co fusil na man, etc, etc, etc. Por tanto, os palestinos non teñen ningún papel que xogar. E calquera excusa, e o 7 de outubro foi unha excusa nesse sentido, do punto de vista israelita. O punto de vista palestino é outra cousa. Sempre foi utilizada para dar máis outro paso, avanzar máis outro paso nese proceso que sempre estivo claro queremos o máximo de terra co mínimo de xente de xente nativa entón, ou os expulsamos ou os matamos é exactamente o que están facendo é decir, non é autodefensa non é un exceso non, é a consecuencia lóxica da ideoloxía fundacional de Israel como como Estado. E aí, eu dí o propio papel no libro, esquecemos, non hai esquerda israelita. Hai algún que outro, un deputado comunista no Parlamento de Israel, prácticamente na Neset, que non o deixan falar. Mas agora non hai esquerda israelita. ni siquiera aquel movimento de paz non existe. Por iso, di pape que a presión terá que vir de fora. Esquezámonos que de dentro do que é esa sociedade israelí, ademais falaremos despois das divisións que teñen, non? dentro dai o que vais a ir é cada vez unha radicalización maior porque cada vez teñen máis peso demográfico e político os sectores do que ele chama estado de xudea, os colonos. Eses colonos racistas non? que baten nas mulleres maiores vístelo agora na, na colleita da, da, da aceitona, non? e que parece que estamos vendo as imaxes do gueto de Varsovia cando directamente batían tamén non? nos vellos, elles cortaban as barbas, pois é exactamente o que están facendo agora persoas educadas nun racismo eh, absolutamente comparável, e eu creo que o que está acontecendo xa, elimina non calquera cuestión comparável ao nazismo. Ben, eh, eu creo que hai tamén, eh, vese no libro, un paralelismo entre os acontecimentos da Anagba e o que está acontecendo agora. Eh, na Anagba vese como aproveitase a resistencia palestina como excusa para, en nome da autodefensa, continuar a limpeza étnica. Como se, vulnera, como se vulnera de forma groseira tanto o dereito internacional quer o humanitario, o dereito da guerra, o dereito penal internacional, con toda impunidade, canto tamén os acordos asinados. Israel, que foi o primeiro estado creado por unha decisión das Nacións Unidas, desde o minuto 1 incumpriu e violou todos os acordos, non cumpre un Israel non ten fronteiras reconhecidas, el non recoñece fronteiras. E agora acaba de ocupar, alén dos altos do Golán, un cachiño máis da Siria, non? O Montermon. E segue ocupando o sul do Líbano. Por que? Porque a súa idea é o Eretz Israel, o grande Israel, o Israel bíblico, Non? que depende de algúns, e se Israel bíblico chega a Teotigris, ou seja que non? non é... Por iso non teñen Constitución escrita, porque obrigaría a tamén dicir, bueno, pois o Estado de Israel, esta fronteira, este territorio, non? seguen aplicando as leis do mandato británico, a detención administrativa. Eran leis coloniais británicas que aplicaron en Irlanda do Norte tamén nos anos 70, 80 e 90. A policía podía deter a xente, arrestala e mantela en prisión indefinidamente por razóns de, de segurança nacional. Os castigos colectivos, a demolición de casas tamén, vende aí. Son leis, castigos que veñen dese dereito colonial británico esa expansión territorial permanente, ese control exhaustivo dos palestinos antes con aqueles censos, agora con inteligencia artificial, o apoio occidental permanente e tamén a división e a falta de apoio efectivo á causa palestina por parte do, do mundo do mundo árabe. a evolución da colonización Ben, eu creo que Ilán Pappé tamén fala claro el de que a solución non vai ser nin os dous estados <coughs> nin un cesar do fogo nin un acordo de paz a unha situación colonial a solución é descolonizar e non hai outra solución entón todo que non se xa descolonizar é manter o problema vivo non e manter a cuestión viva. Claro. Todo que non sexa tamén recoñecer que frente a unha ocupación colonial o povo ocupado ten dereito á resistencia e iso está recoñecido no dereito internacional e o dereito á resistencia armada. Claro, esa resistencia armada terá tamén que respeitar as leis da guerra. O dereito, non, da guerra. Pero Iso está recoñecido polo dereito internacional. Non son terroristas. E non somos nós que temos que xulgarse. Jamás, sí, jamás, non. Mire, jamás. Fai parte da resistencia palestina, igual que a Frente Popular, igual que, non? E é unha resistencia lexítima. Alén disso, alén disso, eh, eu pergunto que teria pasado na faixa de Gaza sendo terrible todo o que ten acontecido nos últimos dous anos e medio bueno, dous anos se non houvese resistencia armada o pensades que se non houvese, se non encontrasen resistencia non terían xa arrasado absolutamente toda Gaza por que? porque o exército de Israel ten Muito pavor, e o estado de Israel te moito pavor que remorran soldados, que os soldados sexan tamén presos, non? Eu creo que temos que cuidar tamén da linguaxe, falamos de reféns israelitas e de prisioneiros palestinos. Hm. falo de prisioneiros, u falamos de reféns en todo o caso, non? Porque claro, agora se descubre e está no propio texto Do, da resolución do Consello de Seguranza aprobada hai 15 días cando di, bueno, pois por cada refén que libere eh, jamás e dignas outras faccións eh, palestinas, Israel vai liberar tantos prisioneiros e incluídos nenos ou xa a propia ONU recoñece o que xa se sabía nenos de doce anos e de menos idade que levan con detención administrativa durante anos. Non? Ben, entón, esa é a cuestión. E ademais, de acordo co Dereito Internacional, os combatentes armados da resistencia anticolonial deben ser tratados como prisioneiros de guerra. Aquí vemos outra non cousa en común con Irlanda. Lembrades, hai 40 anos, bueno, eu lembro, pero Chabou cumprindo anos a folga de fame, non? Hai algún filme sobre iso de Bobisands, etcétera, etc. O que reclamaban é ser reconhecidos como presos de guerra. Eu non sou un terrorista. Eu son un combatente anticolonial e por tanto de acordo co dereito internacional teño o dereito a ser reconhecido como preso de guerra. E esa coherencia te o fin, non? Ben, eu creo que temos que falar destas cousas porque agora falase tamén polas Nacións Unidas, hai que desmilitarizar Gaza. Eh, que quer decir desmilitarizar? Ah, que se desarma a resistencia a palestina e o exército de Israel? Non, non, o exército de Israel seguir matando a razón de 20, 30 persoas por día porque este é a paz que temos neste momento. Que morren sobre iso. A parte do que están bombardeando no Líbano, etc. Ben, logo... Eh, as conclusións do libro bueno, Ilán Papé agora desenvolve o nun libro que tamén acaba de sair eh, en inglés animo alguén se quere traducilo para o galego que, non? que se chama Israel no abismo e eh, oito pasos para un futuro, bueno, é así algo optimista, máis ou menos pero é lo que di é que a única solución é crear un único estado do río Atiomar laico, plurinacional, democrático, no que se recoñece o dereito e retorno dos eh, palestinos e palestinas que foron expulsos non e dos seus descendentes, e no que se, eh, o principio democrático de verdade se aplique. Non? Claro, haberá quen poida dicir «Bueno, pero iso é irreal». Pff, imagina, como se vai producir iso? Bueno, Eh, papé tamén con bastante sentido di, bueno, é máis realista falar de dous estados que dous estados que territorio nunha faixa de Gaza que agora coa liña amarela se vos fixastes nun, a parte non ocupada por Israel é... vamos se Gaza é isto a, e Israel ocupa sóis es que dá isto e aquí está o mar por certo ocupan casi todas as terras Agrícolas, non? Que curioso. Entón, vai ser o Estado palestino creado sobre ese territorio, e no caso de Cisordáneo, de Xerusalén Leste, porque, claro, se ainda falamos das fronteiras do 67, mas non é iso do que se está falando, non? É un Estado de verdade, decir un Estado que vai a ter soberanía sobre o seu espazo aéreo, sobre o seu mar territorial, sobre as súas telecomunicacións, agora absolutamente controladas, sobre a súa enerxía, non se está falando diso tampouco. Entón, eh, a cuestión é esa. El di que, igual que aconteceu con, outros, con outras situacións coloniais, e ten presente o caso de Sudáfrica, o Estado de Israel vai implosionar, non? Que as contradicións internas alén xa de que ocupar non militarmente outro povo non é gratuito que esas contradicións internas van facer con que Israel pois tamén eh, digamos colapse que neste momento xa moitos israelitas con poder adquisitivo e os máis digamos cosmopolitas están emigrando para Chipre, para outros países, que cada vez esos que el chamou Estado Colono, Estado de xudea, ten máis poder, tamén teñen digamos unha, un dinamismo demográfico maior, non? Son moito máis radicais, moito máis eh iso vai facer con que as relacións, non, co seus veciños mesmo xa eh, sexa cada vez máis eh, complicada. O que sucede que, bueno, no caso de Sudáfrica, iso aconteceu, aconteceu, en fin, máis ou menos, porque si sí, acabou o regime do apartheid, máis a minoría branca segue tendo resortes económicos básicos, non? Do poder. Inda que agora, Trump, sabedes que está pechando as fronteiras, salvo para minorías perseguidas como os brancos de Sudáfrica. Vistes que ese sí que poden entrar nos Estados Unidos, Xente non perseguida como Elon más que Peter Thiel, esta xente que coitados, non? Ben, fala tamén da propia xerarquía racial interna que hai en Israel. Esa idea de un estado europeo, creado polos xudeus europeos, de cultura europea, máis claro, non lles daba despois. Despois chegan os sefarditas, que xa... Logo, teñen tamén que traer o que chaman os mirragíes, que son os árabes, os xudeus árabes, que son comunidades que levaban máis de 2.000 anos en países como Irak, Irán, e en Irán unha comunidade ben importante xudía ali, vivindo no Irán, no norte de África, e que eran persoas de cultura árabe e que falaban árabe. Bien, conta no libro que cando chegaron é curioso tamén como provocaron non? que esa xente emigrase con atentados de falsa bandeira para dicer que eran os árabes. nesses países nunca houve ningún tipo de antisemitismo, curiosamente, ao contrario do que en Europa. E en Exipto, Irak, provocaron eses atentados de falsa bandeira, os servizos secretos irrelies e que cando chegan a Israel o rocian con DDT, porque, claro, eran árabes. Como separan os cativos para inculcarlles o hebreo, que esquecesen o árabe, como romperon as familias tipo árabe, non para reducilas a familia nuclear, e como actualmente esas xentes son o soporte máis radical dos partidos sionistas máis radicais é un fenómeno tamén curioso. Mas, en fin, podemos falar de moitas outras cuestións como o papel efectivamente do dereito e da propia administración na ocupación, as leis da apartheid, un sistema administrativo, primeiro era un regime militar, despois unha aplicación non eh, absolutamente racial das leis administrativas, a cooperación do Poder Judicial con todo o entramado da, da ocupación, a utilización que se fai do Holocausto, non? absolutamente eh, digamos eh, oportunista e descontextualizada. Eu contaba iso do, do Parlamento Galego como no ano 2008 Bueno pues pois Ppp PSOE pretendían co apoyo dessa asociación galega da amizade con Israel que se aprobase como declaración institucional un texto que viña en Baixada de Israel Pois mire non Porque se comoamos como conmemoramos o holocausto e a liberación de Auschwitz polo exército vermello e reivindicar a vixencia dos dereitos humanos. E os dereitos humanos son universais. Naquel momento era a operación chumbo fundido sobre Gaza, precisamente. 4.000 persoas mortas. Estaban naquel momento, xaneiro de 2008, masacrando en Gaza. Bueno, nos dixemos, si, sí, si, sí, vamos a conmemorar o holocausto, e vamos dicir que isto non se pode repetir e que, por tanto, condenamos o que está acontecendo en Gaza. Nos, aquí foi, non? Que éramos antisemitas estábamos trivializando o locausto, como se pode comparar non, non, é comparar, e que os dereitos humanos son universais e que frentesa contase que eles fan por cada morto israelita matamos a dez palestinos, a que nos lembra iso? non? aqueles filmes da resistencia francesa e de exactamente iso bueno, hai que aprenderon aí e logo hai unha cuestión Tamén eu case diría egoísta. Se temos ese sentido histórico, non? Que precisamente a ideoloxía eh, eh, digamos extrema dereita neoliberal intenta precisamente opacar esa, esa visión, non? histórica. Bueno, veremos como o que está acontecendo agora en Gaza e o que se está practicando ensaiando agora sobre o povo palestino non vai quedar aí claro, esa visión do holocausto como unha excepción bueno, no pensamento anticolonial Fanon e moitos outros tiñan claro que non era unha excepción a, un, a única novidade era que se estaba aplicando en Europa mas aplicando en Europa que se aplicara antes no Congo en América os propios alemáns non? no que actualmente en Namibia sobre o pobo herero e dicer, esa era a única novidade e o propio Hitler tiña como modelo os Estados Unidos estaba lle moito Carmei non? ese de as novelas do oeste porque, eh, sí, sí, é que nos e claro, Alemania tamén decía bueno, se estes teñen o seu país e o seu espazo vital nos tamén temos o noso e Israel tamén, por que non? é a mesma, exactamente a mesma ideoloxía é a mesma xerarquía racial é a mesma idea de que uns povos teñen dereito a oprimir a outros como non vamos comparar o sionismo co nazismo? veñen da mesma fonte, veñen da mesma raíz xa sen falar en fin, da colaboración que houbo entre nazis e sionistas que daría tamén para para falar, non? mas eu creo que vou ficar por aquí porque xa falei demais e sempre o que ten máis interese é o debate. Entón, animarvos a ler o libro, xa non digo compralo, senón que o leades, que un libro pode ser lido por moitas persoas e se o comprades é bon para Galaxia, pero, non? Ben, E é a que falmos de, destas cousas e a que sigamos falando de Palestina, porque porquenda que desaparecese dos manchetes, nun da prensa e das capas dos xurnais, o xenocidio continúa e a opresión colonial en Palestina continúa tamén. Entón pois nada, pola miña parte máis nada e agora podemos de debater. Vou dicervos que o libro está a venta, podelo comprar aí, mercar aí no, no balcón taza oito euros eu xivo si se animo a que o mercades eu creo que ter libro é importante porque é obligar salelos e non é moi de moita extensión e penso que é moi de moi fácil entendemento é bon volver a ese tema de ver branco sobre negro e non ver todo só a través do, da pantalla do un computador eh, eso sí, vamos a empezar unha rolda de intervención se pollo que habrá alguien que teña algo que, que dicer, pues nada se pide a palabra se non sacas voluntarios non teño moita experiencia de profesor pues, sí? <risa> quinte días poi veña, <risa> pues, Ignacio eh, chamoume a atención que falaxes de... cando falaxes dun seu estado binacional, e tal, non? Eu penso que non, non, non creo que exista a nación israelita non? en todo caso existe un estado e tal e será unha Palestina unificada imagino eu, única e onde todos convivan podan convivir porque os dous estados está claro que que non, sobre todo porque Cisordania está inzada de, de colonos é decir, non sei se si chegan a mais de 700.000 ou son violentos, e non o que estamos vendo, non? E vai ser moi difícil eso, pero bueno, independentemente de outras cousas e, e o que che quería dicir era co tema a, colo tema eh, da Federación e de China. Eh, hai unha explicación e de feito eles están dando a explicación o por se se estiveron. fundamentalmente é porque lle pideo a, a a autoridade nacional palestina que les recoñecen como autoridade os representantes do estado eh, palestino que está como reconocido como tal. E despois tamén que os estados árabes igual. Pero independentemente diso é porque eles teñen unha concepción, bueno, aparte de que eles intentaron eh, mediante outros escritos, eh, outros resolución intentar cambiala, ¿non? Porque nesa resolución non se fala de descolonización nin sequera de, de, de que ten que abandonar o, o... No Casi non se fala de Palestina falase de Gaza como se fose sí, unha entidade sí, que está aí Si, sí, si, sí, sí. como é un... vamos E eh, eu penso que, bueno, hai hai cuestións oficiais e tamén hai análisis que din eles eh, o porquê, non? E eh, eu penso que están que hai ataques en eles non se den conta tanto Rusia como como China, que son os principais actores que poderían cambiar algúnha algo, inda que Rusia ten outros problemas, está claro, é que se den conta de que non pode haber dous estados, vamos. É dicir que o tema dos dous estados, eu penso que a maior m, persoas máis capacitadas para falar desa historia e que levan analizado durante moito tempo m, Eso de que é imposible, non a, a realización de, a xa coexistencia de dous estados, porque un estado sería un estado palestino e outro estado sería un estado sionista, racista, vale es decir que mentras non acabes co sionismo é imposible, non? Eso penso que o que plantean eles, que o sionismo o que ten que facer é quebrar, non? Eso ese, eu penso que van perdendo, eh. Bom, pois pues, eu na mesma liña que acabou de comentar o compañeiro O dos dous estados e as dúas a binacionalidade tamén concordo con que non é viável porque eu creo que hai un malentendido que o sionismo espallou historicamente con bastante éxito e o da existencia da nación xudaica e o propio do libro tamén nega que exista unha etnia xudaica, porque en realidad creo que non é moi difícil de ver se o, trasla... se o transferimos a calquera outra religión eles parten de que son un pobo e son unha nación porque compartilan unha mesma religión mas o facto é que históricamente a maior parte dos eh, practicantes do xudaísmo son conversos porque a populación originaria que da, xuda... da, xudía... da xudea eh, histórica era ínfima, era unha población moi pequena agora son bastantes millóns que está registrado como se foron eh, espallando e eh, convertendo eh, populazóns de todo tipo de etnías por iso hai eh, como o Aymerich explicou hai xudeus de orixe africana hai xudeus, por exemplo, etíopes bastantes eh, de, de países árabes de, por exemplo, do Iemen no Iemen había unha populazón xudaica e houve mesmo un reino xudaico, porque historicamente registraronse varias entidades políticas, estados xudeus, que non eran unha etnía única, eran cada un a súa etnía do seu lugar. E a maior parte do... Esta... Estas diferenzas están perfeitamente eh, establecidas no propio Estado de Israel, como tamén se indica unha mesa, que non houve ningún primeiro ministro ou presidente que non fose da etnía fundadora do sionismo non houbo sefarditas non houbo etíopes non, non, non, ali hai unha hierarquía racial moi clara e evidente que se trata dunha colonización europea entón, eu creo que hai que negar a maior que a asistencia dun pobo eh, xudeu como, como sería absurdo falar dun pobo cristal eh, ou un pobo islámico non, hai pobos, por exemplo, non o ou pobo con maior número de practicantes da religión islámica e eh, eh, asiático e a Indonesia ninguén diría que seja o mesmo, a mesma etnia o mesmo povo o indonesio e o resto de practicantes da, da religión islámica no mundo no caso cristão exactamente o mesmo todos os povos de, de religión cristán na Europa son un único povo determinado pola religión pois no caso xudaico acontece o mesmo mas eh, o sionismo que inicialmente partiu como movimento laico por iso prevían poderse ir a ou poder ir a un país africano, porque a cuestión religiosa non era determinante, estaban imitando os nacionalismos, sobre todo alemán, na época en que se fundou. E depois, eh, o que se f... viron é que era interesante incorporar a, a corrente religiosa, era unha minoría dentro do movimento xudeu, porque o primeiro congreso era para ser feito na Alemanha, en Hamburgo, A comunidade xudaica de Hamburgo Dixo que ali non se facía E conseguiron que a Alemaña non, non o permitise E foi para a Suiza non? Foi feito finalmente na Suíza, Porque era máis tolerante con ese tema Entón inicialmente era moi minoritario Dentro do que eran as comunidades xudaicas Por Europa adiante e polo mundo e Incorporaron o elemento relixioso, Manipulando os textos Porque, a, porque os, os ortodoxos eh, xudeus rexeitan iso porque antes de poder envoltar primero te, teria que vir teria que vir o, a escatología da, prevista na religión xudeica que teña que ser previa a poder envoltar non están infringindo a lei divina deles entón eles, houve unha, eles incitaron, chegaron a un acordo coa hierarquía religiosa e interna dos xudeus que entrou no xogo e por iso se eh, tornou unha teocracía parcial, non? e cada vez con máis peso do tema relixioso. iso por un lado e polo outro, o tema de ch da China e da Rusia creo que tamén o Ignacio o explicou ben eh, está tamén a questão, primeiro de que a China e a Rusia teñen pouca capacidade de influencia ali no terreno eh, e por outra parte están, eu creo que están nunha ficaron na idea clásica de dar o apoio a, a OLP aos dous estados E por último, creo que hai un terceiro fator tamén que é que digamos que opondose a que se aprobase iso facendo unha que eu non digo que fixesen ben non estou justificando, estou tentando entender vendo intervencións dos propios chineses, dos propios rusos eles pensan que primeiro que hai que levar a serio a ONU entón eles únicamente votan contra ou astéñense cando realmente eh, vai ter unha utilidade, vai servir para, de maneira construtiva e tal eh, porque Estados Unidos ben vedes que se astén ou vota contra a mínima, non pasa unha entón estes queren darlle seriedade ao asunto e ao mesmo tempo a, te, a teoría deles é que isto non vai servir para nada, eles, sobre todo os chineses a teoría que teñen eles establecida xa desde tempos de Mao é e é a parte ratificada recentemente é que o, a Palestina ten a á revolta armada eles pensan que vai ser unha dinámica interna en todo caso que debe ser apoiada de fora mas eh, entón pensan que isto non vai valer para nada isto que apresentou agora o, o Trump e queren que a comunidade internacional vexa que non vale para nada que as cousas van piorar e que iso motive unha viraxe no futuro, mas sobre todo, sobre todo que a resistencia consiga fortalecerse e responder, porque é verdade tamén que a propia, é verdade que votaron en contra disso, non? Lóxicamente, mas eh, o que a o actual cesar fogo foi apoiado pola propia resistencia, porque estaba nun momento de máxima debilidade operativa, digamos, entón hai que prolongar prazos, refortalecerse, entón, claro, as cousas son complicadas. Sen eu xustificar o que fixeron a China e a Rusia, que creo que todos nós esperábamos que votasen en contra, mas é que hai que ter un hollar máis de medio prazo e se cadra eh, fixo sentido, non sei. Quedoume unha cousa que dín, que, dume que dinca, máis está no, no comunicado de asuntos estrangeiros de, de Rusia, que, que eh, amenazaban con baño de sangre. Eles tín eslo así, sí. maneira, ¿no? Alan, así, está escrito ademais eh, hai unha entrevista tamén con unha secretaria de, de Exteriores e os chinos exactamente igual denuncian eso e se amenaza que existe Carlos, venga eh, después seguimos eh, sí, ¿no? vamos a ver, o tema de binacional ou como se diga, eu non digo que existe unha nación xudía mas o que existe agora é un ente chamado Israel e a unha identidade israelita, o que sexa e iso tamén o comenta en este bueno, ou noutros non? claro, cando falamos de descolonización pensemos por, lo, por exemplo no caso da Alxeria os Piez Noir e os colaboracionistas arxelianos marcharon para a França claro, os israelitas tipo o propio Ilán que xa naceron ali, van ir para onde? van voltar para Polonia. Non A ver os que teñan cartos e marchan para outros países e supoño que moitos non? o bueno, propio Caplan este, o portavoz do Exército e outros que moitos están chegando de Argentina, por exemplo agora co tema da crise, eles ponen un fusil na mão e os ponen ali a... no cordal dunha serra a... controlar tal e pois poderán voltar para a Argentina pero ali van quedar algúns millóns de israelitas cando se fala desa identidade de igualdade de dereitos, etc, etc fala-se disso, non que exista unha nación, alisar Palestina. Mais eh, bueno, esa claro, ese esa identidade dalgúna forma vai estar aí. Que pasa que o que non pode estar aí efectivamente é ideoloxía sionista. No que tende racista, no que o que non pode estar aí é esa idea de ah, estamos asediados, temos que, non? Porque terá que ter Iso desenvolve no último libro precisamente este que acaba de publicar agora de Israel no abismo, non? con oito ideas eh, eh todo iso. Eh co dereito retorno. E aí vai haber unha cuestión ben complicada, non? Porque aí houve unha disposición absoluta e a xente vai voltar e dice, que será miña casa, que será miña. Veremos como se como resolven todas esas cuestións, non vai ser doado mais é o que me refiro, non estou dicindo que exista unha nación, non. non. Logo, a ver, o de China e Federación Rusa, efectivamente, o tempo dirá, quero dicer que pff, eh, o que si sí se pode ver é eh, un pouco unha constante histórica. Quer dicer, a Unión Soviética inicialmente votou a favor da partición e, do, e da creación do Estado de Israel. Porque, bueno, Stalin enganou-se, pensou que precisamente pola, bueno, esa cousa socialista, entre aspas, non que aí podía haber un potencial aliado da, da Unión Soviética. Bueno, pois xa se demostrou que non e se estivesen un pouco máis finos verían que, que tampouco. No caso ruso, hai tamén máis cuestións, porque eh, hai dentro desa E, xerarquía racial e dentro desa complexidade da propia sociedade israelita hai moita xente que ven da Rusia moitos deles tiñan o que ti decías, ou conversos ou simplemente absolutamente laicos que aproveitaron para non iren pra aí, que teñen os seus eh, centros, as súas escolas en russo seus xornais en ruso que teñen granxas de porcos e fan salchichas e teñen... Non? seña que pasan absolutamente e que tamén, bueno, pois seguen mantendo relacións con Rusia, pensemos, non? Alguns destes oligarcas que son d'orixe do tamén xudia e teñen a dupla nacionalidade, quero dicer que manteñen aí esa cuestión, mas xa digo, creo que o tempo irá, irá dicendo o que si eu resistrei é como realmente Palestina ten moi poucos aliados non? e moi poucos aliados claro, siquiera no mundo árabe pois, Pakistán e Alseria que estaban no Consello de Seguranza non como membros permanentes tamén votaron a favor sí. claro, a cuestión é, é que a meaza era un baño de sangue sí, pero claro, é que entón é, e agora con Venezuela cando fagan unha cousa similar que non, é que temos aquí o portavión sexto Gerald Ford ou me aproban isto e non o vetan ou... Porque a Rux agora a Rusia de agora non é a unión Soviética da crise de 2006 Daquela, mantiveron o pulso agora non entón bueno eu rexistro iso efectivamente non son escoitei tamén as explicacións chinesas oubo un tempo efectivamente en que China en por tecnolóxicas si tiveron unha colaboración bastante máis estreita con con Israel mesmo dentro dessa eh, iniciativa, non da da faixa e da rota un e chinés, é, de capital chinés, o principal porto, creo chama foi onde onde levaron os da flotilla, a Sofa ou perto de Haifa, é outro, ten outro nome, si. Sí. E aí houve despois problemas porque os chineses fixeron o investimento único porto de águas profundas. Então, devían facer ali un, un dique. Logo, bueno, como que os israelíes incumpriron, ademais, e, dicir, problemas dese tipo, pero ademais volveron, que é unha liña tamén que está seguindo agora a Xi Jinping, non? de volta ao que dicía Mauricio, da bueno, da tradición Maoísta, non? sobre, onde incluso había bueno, libros para nenos, sobre eh, a heroica resistente, bueno, toda unha cuestión, porque bueno, enlaza moi ben non con que todo, toda a, a doutrina de Mao, antiimperialismo, etcétera, etcétera, a leitura do que é eh, Palestina. A parte de que tamén foi unha inspiración para, en fin, unha parte importante do movimento a resistencia palestina como a Frente Popular o a San Canafani, etc. etc unha... Era esa liña. Entón, bueno, esa era a cuestión. Agora, como se vai facer iso? Vai ser complicado, e a convivencia inicialmente vai ser ben complicada. Non? Pero, bueno, eu creo que o que nos toca é apoiar a resistencia palestina. Eh, seguir apoyando eh, cuestionar iso que se di, non, é eh, que jamás non pode ter ningún papel, oiga, eh, quen é vostede pralle dicer o povo de Palestina, quen debe gobernarnos que a autoridade de Palestina é a lesítima representante Pff, home <ríe> é bastante discutible non, porque eh, onte en Ribeira estaba tamén nun acto así parecido, claro decía unha persoa, claro que É que os palestinos tamén, que esa visión tamén un pouco orientalista non? sempre están divididos non se poñen de acordo entre eles bueno, os galegos dín o mesmo tamén as galegas, non? Pero... de todo o mundo, de todo mundo. claro, pero que esquecen como momento non que si sí estaban de acordo sí, sí. que había OLP que era a única representante recoñecida e si sí, había estaban todos unidos e tiveron un acordo mesmo toda... en China non? e tiveron un acordo, claro para un, un acordo. E, e Israel a que se dedica? a ir matando os líderes e os negociadores, mesmos negociadores, o señor iso que nin nan antiguidade, eso era un código, como vas matar o negociador, como vas matar o, o embaixador, non? Normalmente cumpriase, sí, non? Si, pero este es novo. O sea, quero decir, o exército máis moral do mundo e o país. Entón, eh, eu creo que a situación é ben complicada. E eu nisso non sei, é que O sea, non critico, sinto. Non porque agora tamén hai un debate. Eh, claro, se es estratégicamente o 7 de outubro foi acertado ou non, bueno, eu creo que a historia do 7 de outubro ainda está por se escrever porque claro, se vemos as fotos e hai algún documentario, non? Claro, vemos aquelas casas o que é, digamos, a fachada, pois está máis ou menos, e o que está queimado é o tellado. Se non se fai cunha bomba un señor que vai nunha moto xa, E parece que houbo esta doutrina nun Que ten o exército de Israel Que sabedes que preferimos matar Antes de que os collan como que os secuestren Porque, bueno, eles saben que é un desgaste moi grande non? Que, bueno, este soldado que estivo cinco anos Me parece, non, Eilat, non sei como se chamaba Caxiquito si, bueno, Claro, e que entón Iso é un desgaste moi grande porque a sociedade israelita non, tens que liberar, tens que liberar presos de palestina entón, non, non, no, a doutrina ní vale", e aí está demostrado que varios dos coches cando escapaban dali do, da zona do, do festival este que tamén, vaya por dios, non, pode ser un festival ao lado dun <risa> dun cárcere dun campo de concentración ou ar libre pois foron os, os helicópteros israelíes os que, os que dispararon, entón Claro, eh, que iso foi acertado ou non, non sei. Eu creo que sempre que hai colonización hai resistencia. Eh, se ti eh, aplicas unha política, que ademais os dirigentes de Israel o e non teñen empacho ningún, bueno, que iso de, de Gaza é como que ten así un, o pé da casa, non? un xardín así medio... Así, con mato e tal, e cada, cada certo tempo tens que rozar, non? Tens que segar a erba, como din eles. Tón, eses ataques que fan cada dous anos, tres, e segar a erba. Claro, que pretendes? Que a xente non se revolte, cando non tens ningunha perspectiva, cando están matando, porque seguían matando, cando cada día pasan os avións, Non? rompen a barreira do son e crean en fin o estrés e os problemas que teñen os rapaces porque algo vai a acontecer. Entón eu non son eu non me sinto en fin, me toca apoyar. Non vou criticar o que faga a resistencia Palestina, sinto moito. Mira, unha cousa, vou facer unha pequena intervención para que non todos teñamos de acordo. Eu um, estou basicamente de acordo con vos no tema do Estado único, porque um, por razões prácticas sobre todo. Agora, ben, tamén eh, non calibrades que é o mismo que non podemos decir que a resistencia palestina pode facer isto ou outro, que estou plenamente de acordo, que a resistencia palestina que fa algo que poida como faceríamos os demáis. Eu sempre o digo, eu digo aquí, oi decían no meu traballo, o día 8, decir mira, é que facerán o que poidan para salvarse, para intentar salvar a súa xente e sair da situación en que os teñen. Era un campo de concentración e agora un campo de exterminio. Entón, todo está justificado. Agora, ben, esa visión que temos a maioria das persoas máis comprometidas coa causa palestina de que é imposible os dos dous estados tamén nos poden levar a unha análise a unha análise priorística que non nos corresponde. Entón, eu neso son un pouco precavido porque se o día de mañán a, ao povo palestino a través dos seus legítimos representantes que xa non é xa non é a, a Autoridade Nacional de Palestina porque o mesmo Fatah xa está rota en dous, en dous rollos que eu creo que é xa mayoritaria é, que está contra os acordos De feito, vimos o outro día unha compañeira que traixo a Ciga e que falaba mo salves era de ese sector, que é o sector distome que está preso, que nos, nos soltaron por algo será, non? A, sí. Non, non, de Marwan, non... bueno, non me saíu o nome agora, José. O no, en un... Exactamente. Eh, entón Eu non, non, son, non son capaz de dizer que non teña que haber os dous estados ou que non poida haber o día de mm. mañá unha federación eh, palestino-xordana que é o mesmo povo porque xordana e a maioría son palestinos Claro, o problema é que hai unha monarquía e hai dese tipo com que e todo por aí todo eso teña que cambiar eu lo menos non me atrevo non. E digo unha cousa hai unha diferencia para a desgracia dos palestinos a respecto de Sudáfrica, a respecto do caso irlandés, a respecto dos casos das de Angola ou Mozambique, Italia, a diferenza é que eh, no caso de Sudáfrica si sí que foi derrotada militarmente. Non foi só unha explosión, bueno, Angola, interna, eh? no no isto tiño moi claro nas memorias del falou moi claro. Sí, en Cuito, Canavale, o sacrificio de entroductores dos cubanos mm. e da, da conjunción de forzas de liberación alí, dállles unha tunda foi importante. Eu, por desgracia, non estou vendo al que o deseixo profundamente, non poido negar ese tipo de derrota por parte de momento, eh? De momento, non digo que iso vaia que. Eu creo que tería que ocurrir esa derrota, unha derrota de tipo económico militar por parte de a entidade eh, sionista. Esa derrota mm, non parece de momento que haxa ninguén en en colocar. Ya pois, a nivel económico o segundo socio de Israel é China. Claro. O segundo socio económico de Israel China. Por lo menos queremos datos oficiais. Entón, ou ben a comunidade internacional eh o toma moi e cando me refiero a Comunha Internacional me refiero aos estados progresistas do mundo porque o resto xa e salvo a moitos funcionarios da ONU porque hai isto ao caso de, por exemplo, de Albanese sí, que se Krayt, está xocando pouco menos Krayt, que a Bida efectivamente eu estou basicamente de acordo con eles e defendo isto totalmente ao claro. que pase que eh, a situación é, é moi complicada, hai un problema no mundo tan grande que o problema palestino colócase de lado, seguramente, eu vou a dicir claramente, porque hai causas maiores en xogo. non son 7 millóns de persoas con un poder un poder moi relativo incluso dentro do mundo árabe, entón que as que nos van a mover. Que pode pasar no mundo que se manteña esa causa aí, que sigan resistindo o que poidan e aguardar que a correlación de forzas no mundo mude. Que mude a correlación de forzas que acha unha guerra interna en Estados Unidos que eu penso que pode haber a que podemos eh, tal, decir de quexa un problema moi gordo no seno do, do noso mundo que nos formamos parte parte de ese mundo pero que somos un país colonizado tamén e, e que iso faga que ha un un quea un novo reparto no mundo e unha nova eh, estado da cuestión que diga bueno a este problema, hai porque se non meten sexa o portavellóns dos Estados Unidos xa e Estados Unidos non e a Unión Europea. Bueno, sobre todo Europea. moito máis nos casos dos máis poderosos na Unión Europea que son os os ingleses. Pois non creo que que poidan oficial, porque Inglaterra tamén caeu, caeu despois de unha guerra moi forte e despois de quedar moi debilitado Inglaterra eh, na Guerra da Primeira Guerra Mundial. E depois fui declarada república no ano 49 Despois de quedar moi debilitada E perder a guerra básicamente perdeu a guerra A segunda guerra en Inglaterra Non nos Estados Unidos ou a URSS É porque había un lobby irlandés nos Estados Unidos Tambén ben puñan, potente claro. e, e os palestinos eu, Non sei, son un pouco pesimista Mentas non muda a situación internacional Porque veixo os moi xos E xos non van poder ao mellor iso vai mudar, teñenos a nós, por suposto, non? pero necesitas algo máis. O Tribunal eh, Penal Internacional, o sí. Tribunal Internacional de Justicia, este grupo da AJA... Si, sí, ti sabes a piada de se que cai, non? Por un precipicio está así agarrado... E hai alguén aí? Si, está Deus, vale, hai alguén máis. <risa> de <risa> momento <risa> todo ben, decío aquí <risa> va <risa> que é. <risa> hai un movimento internacional eh, que sí, importantísimo sí. Importantísimo no, iso sí, claro, pero iso por iso eso é eh, o que yo nos yo toca. Iso é o que nos toca. De todas maneras, é só un índice, é para non ser pensado. Isto que pasou máis a esquerda europea e o antifascismo, este es enorme sacrificio que fixo o pobo, sobre todo de Gaza, pero todo para o povo palestino, moito máis do que se beneficiaron eles. Es que debíamos de estar máis claro. tan. Eh? Hai 2 anos antes do século, sí, sí. Bueno, Correcto. porque había unha cousa que eran os Acordos de Abraham, que se eles non fixesen punto, algo exactamente. O éxito foi claro, no o, custo no, o, custo... Correcto, no, sea, o custo foi moi alto. No, o custo. Correcto. E o moi importante uma resistencia á Palestina. Primeiro estuberon en Moscú no no 2000, no 2022, 23. Mm -hmm. E despois pero o 24 de xullo de 2024 en Pequín. A resistencia Palestina, 14 de eh, organizacións, acordaron un goberno provisor. Si. Sí. un ano, é decir, que non hai que que, que existe, pero a parte diso, da resistencia armada que existe Quena, que na ao forrex, matirao a mellorbaixo os túneles e cambiouros os os, os enterraron a todos vivos, non pero existe algo muito máis importante, que é a resistencia civil. E existe o, decir que o feito de que morreran 200 e pico xornalistas que sesforon obrederos de resistencia a nivel informativo, os que os que sacaron o problema tamén fora, e foron capaces de tal. E pois hai unha resistencia civil importante que é o propio rescatador e eh, non sei que tal e despues que non se marcha non se marcha. É decir, que, que todo acordo, se convencísme todo está aí e está sí, disposto sí. a organizar de non a propia que, que está claro que é o que dixía, a liña marea e tal pero iso vai, vai ser a tumba tamén de igra, é eh, casi seguro de todas maneras non te parece que é máis correcto pola nosa parte No, no, Decir que estamos pero... totalmente De acordo co dereito De autodeterminación sí, O ah, sí, que sí, significa iso que... basicamente non, non de palabra ah, O no, no, aspecto no, profundo pero... do pau palestino Eu Prefiero falar neses termos Que o supuesto, pero... que me toca Como pero non que, palestino E que é si no no o que decen O proceso de desmunización O dereito a autodeterminación Eles está... saberán E xudgarán no seu momento Porque outros países tamén se veron obligados a facelo É eh? outros países tamén se vergon obligados a cando negociaron a súa independencia. Si, sí, por non a llegar, claro. Non, os dous estaban xa, aprobou, xa hou un dos estados. No, nunca se aprobou, pero, nunca pero, se no, chegou a aprobar. O digo, digo de Oslo, Oslo era autoridade nada ah, sí, sí. que Pero bueno, pero unha parte por que non é un estado non? Claro, non no bueno. levar a fiscalidade, a autonomía, de cobrar as contas nel nel nin espazo aéreo, nin comunicacións, nin enerxía, nin auga, nada. E aínda así costoulle a vida o confirmou o confirmou por parte xudía. Costoulle a vida. Eh? Que era un eran os dous estados, ¿no? Eran paz por territorios entre aquel. Sí, pero, eh, pero pero iso, Pero hai unha hai cuestión aí que, bueno, non o conta aquí e lá Papeo conta Rashid Khalidi en ese libro de Aguerrados Tenganos dos 7 contra a Palestina, non? Mm. Eh, e el claro cali de un profesor eh bueno, unha destas familias así abastadas, non, de a Palestina histórica, é profesor nos Estados Unidos, creo que está xa reformado. E el eh facía parte durante os as negociacións de Oslo, non? Digamos do, dos, dos asesores, non? Que tiñan que logo xa ele viu enseguida que aquilo non. Pero é que claro, fixádevos Israel eles collen e por unha diferenza na versión francesa e inglesa e onde os palestinos interpretan devolución dos territorios ocupados os palestinos os israelitas din devolución de territorios ocupados entón o acordo é eu non teño que che dar todo vou che dar isto menos este asentamento isto menos o xa, nin siquiera iso e iso si que o resistra papel no libro de Ciro exactamente era, e agora desde non desde o 7 de outubro desde 2018 porque se vedes a, a, o cenário político israeli cada vez está máis radicalizado e máis na dereita e máis non e aprobaron todo un, un arcabouzo legal onde din cousas esta lei do Estado xudeu e eh, que xa é a declaración étnica non? que a colonización e os asentamentos é un patrimonio nacional do Estado de Israel es é dicir, algo que hai que fomentar que hai que promover, etc, etc entón, claro, con, con entidades ionistas con o Estado de Israel imposible agora, que iso vai a se esfarelar que vai a desaparecer Non, non, sei, non vai ser fácil a nos noso que nos toca, pois eu creo que é iso é apoiar, é denunciar é... Non? é actuar como internacionalistas de forma solidaria concordo con Xan pois a ver o que se di, non, jamás non recoñece non... Bueno, e que jamás, cando se presenta as eleccións de 2006 no manifesto, digamos recoñecidos dous estados Iso sí, nas fronteiras de 1967. Pero nin iso. E logo que foi facendo, digamos, eh, eh, Israel foi ir asasinando precisamente a todos os líderes, como fixeron agora, non? Con Janille, coa súa familia... Bueno, eso foi tamén especialmente cruel, porque antes mataron xos fillos, logo mataron a él... Olla ya cinguar tamén saiolles mal, ora mataron un irmán, non? No, Acaban de Yemen. matar agora o xefe militar de Gisbolá. En y... mm. Entón, quero dicir, logo din, "Ah, é que non hai con que negociar, non? Que vósede está matando os negociadores." Dicimos que Claro, que están divididos, e sí, que están divididos, si, que está matando en canto alguén desta un pouco Entonces, Por iso dice o, o autor que mencionaches antes que a teoría da guerra permanente que a teoría dos ah, de dos zionistas sí. que a teoría de da, dunha guerra permanente a estos termínios Si, sí, sí. sí, sí. Fala de iso este autor que nace un mirac, creo, non? Penso que si sí. Ah, no, perdón no no, sobrinho, no, no. no, no, no, ese autor Sobriño neto do alcalde que era daquela de Jerusalén que fixo a declaración cando fixeron a declaración de ir a palestina dixo, e dixo, é, que estamos nos aquí, eh? sí. perdónen, é, eh? que... Uh -huh. Ustedes están falando pero que aquí estamos nos, entón, xuxero, era o tío abó deste... deste de home. Mm. Estou lembrando e, e algo que dixo unha xa como moi interesante Sáfra, hai un par de meses ou unh meses en fisco, no sei. E ele vía a decir que en realidad de, o reconexamento do Estado de Palestina ahora, tampouco desimportaba tanto, porque o que querían era que dixaran de este e ¿no? aí temos que ser sinceros, estamos fracasando por moito que hai resistencia por moito eh, <tose> non está vendo una, un efecto positivo o sea, non, non moimos parar, non, ninguén, ninguén as, os millóns de xos que se move por todo o mundo má libertacións Si ele, a cuestión doble Preguntase si é suficiente <risa> Non é suficiente sair á rua Porque a dá igual E que is dá igual E máis que está, O que se está vendo E que se está Toda esta situación o que Está instaurando un poder Absoluto dos Estados Unidos E os seus aliados Que están mostrando que poden fazer o que E saer E si, sí, saímos, protestamos, pero non se produce un cambio real. Non hai, ni, non hai ningún país que estea tomando decisións como rotundas en aspectos económicos, de colaboración, iso de... non se está produciendo. Por momento que saímos a, a, a protestar, non temos a capacidade de, de, de asustar aos nosos, aos nosos gobernos, non o que hacemos. Si, que sí que está mudando o tema en todo o mundo é dicir que o moverse precisamente e que xa boicó e que roupas relaxiós e tal é o objetivo porque outros non hai tampouco non podemos facer nada o único é coñera un arma e ir ali dices non é o non é o Pero... a presionar máis os nosos gobernos. non non no, no, o fa. Que, que, que, que España rompa as relacións económicas e de toda clase. Non. Para probar que xeito. No sé eh, que que o noso, noso terreo, non ímos a dar li con armas. Bueno, creo que que hai que facerlo cada un no seu nós, por exemplo, na universidade, temos, non? unha rede, estamos presionando para que xa se romperon todo tipo de relacións. Non? Eh, hai cuestións, pois, por exemplo, cortafogos, eh, o tema de, de ciberseguranza, pois eh, depende de empresas ou ben israelitas ou ben empresas de capital israelita que teñan a sede nos Estados Unidos. Non? Entón, hai que ir rompendo esa dependencia tamén, Eh, hai que ir creando alternativas bueno este día saiu que un empresario español pois foi sancionado e foi denunciado porque estaba vendendo penso que era aceiro me parece non vino sí. vi sí, quero dicir sí. que son cousas pequenas sí. pero desde logo se a xente non saís a rúa tampouco iso se a conseguir e es que acordo foi por eso que eh. eh. Si, sí, pero ti fíxate só fíxate unha cousa con o ruín que é o acordo este que ben ruín porque incluso desde un punto de vista así é complicado, porque o precedente é ben jodido, é que ou aceptas isto, que é a merda ou vou seguir bombardeándote e te vou matar e vou matar a teus fillos e vou queimarte ali onde esteas e E ben ruín Agora, o que lle estaba dicindo Trump e o que lle estaba dicindo Biden antes a, a Israel era dúde yo. Bueno, fai o traballo e fai no rápido. Exactamente o que lle dixo Aznar, por certo. Non? Que pasa? Que non puideron facer o traballo tan rápido como eles pensaban. E por que non o puideron facer? Pois porque porque había resistencia. E a aí... por exemplo, que me asusta e que se poda sair esa resolución e que non haxa porque aparte é unha ameaza para todo o mundo non é sí, solamente claro, sí. para a Palestina sí, sí. e que non haxa eh, pues, ningún grupo de países que digan no, pues, esta resolución é ilegal, isto non se pode aceptar isto é unha atrapallada que te sacaste debaixo da marca e non é aceitable iso non se produce a mí parece, me parece iso realmente me produce moitísimo, non ¿eh? Porque igual que están facendo aí, xa de forma máis global, noutros lugares... Pero y... no xa están facendo. Claro, pois pues por iso. Entón, sí. eh, por iso digo que sí, podes poñerte a intentar decir, é como si dís, pois vou pensar como hago, amo con a miña cociña. Sí, porque resulta que xa está entrando unha en riada. entonces primeiro resolve a riada e como amoblas, no pois pues, despois, non? Quero dicir... Non é paseo optimista, non? A ver, o que está acontecendo, pero xa... É que eu non sei. Eh, todas esas cousas da Carta das Nacións Unidas, non? Claro, do punto de vista xurídico. decir o grande avance aí calé determinar o que é pace o que guerra. é guerra. E que a guerra é calquera tipo de agresión. E que, por tanto se hai unha agresión salvo en caso de, les, de lesítima defensa, que non é o caso de Israel, iso é unha violación da Carta das Nacións Unidas que require, ta, ta, ta. Xa sabemos que iso podemos, vamos, xa desde o ano 47, ver cantas veces se violou. Pero que agora iso estás aplicándose a quero decir, quer dizer, estás desrespeitando absolutamente. Porque que isto de estar bombardeando barcos no Caribe? Iso é guerra ou é paz? Ah, non, como aprobamos unha lei nos Estados Unidos que se declaramos alguén terrorista podemos intervir, pois está. Ah, pero é que en Europa tamén, co tema das guerras híbridas. E que resulta que os medios rusos foron non prohibidos de emitir, non, porque é un elemento de guerra híbrida. E agora temos, eh, hai un centro en Helsinki, centro de de investigación sobre guerras híbridas entre a Unión Europea e a OTAN e esta figura das fímidas esto da guerra contra desinformación que foren interferen bueno, a anulación das eleccións en Romania é unha cousa alucinante eu non vou defender o tipo que era un, un, un ultradereitista pero el non foi a cuestión non é porque fose de ultradereita é porque era anti OTAN E había que instalar a base aérea ali, en Constanza, na, na, na costa do Mar Negro, xusto enfrente de Crimea, de Rusia, etc. Entón, e, e iso parte de que? Bueno, de que cousas que antes non se podían facer abertamente, ou se se facían, pois tiñamos sodas... Non? Eh, bueno, a rede Gladio, a tal facíanse as agachadas, agora estánse facendo, abertamente incluso sí. se aproban as normas. Eso tamén, Por que? Sí, sí. Porque a cuestión é que xa o que guerra e o que non é guerra, se dilúe. E iso é un, unha carga de, de profundidade en todo o sistema das Nacións Unidas. Entón, vale, o que dicía Mauricio, non? é que acreditan nas Nacións Unidas, ben pero... Ollo, porque como non apuntale un edificio váis que a ir enriba Porque a cuestión é E eu o que me temo é que a cuestión sexa Bueno Porque vale, que Estados Unidos agora é tan potente Bueno, eu creo que Estados Unidos Precisamente empeza a recoñecer A multiporalidade E por iso se quere centrar En América Volven a doutrina Monroe Pero claro, é un reparto Complicado Porque é un reparto de eu aquí, no meu quintal, fago que me pete. Uh -huh. E non vou discutir o que fagas ti no teu. Puf, é unha, un mundo multipolar complicado, non? Hai dúas preguntas, dúas tal. Dez minutos entre todo, porque máis de dúas horas non se debe facer má... Podía <ríe> carta das Nacións Unidas. Eu creo que dúas horas está ben, non? Eh, oi, pero, ai, tu, que máis pide a palabra? A ver, pois, a eh, simplemente, xa que mencionas a, a doctrina Monroe e a cuestión de Venezuela, é certo que, que Rusia ten enviado barcos de guerra e apoio militar a Venezuela? Pois eu non, non sei. Sei que houbo, parece que chegaron así algúns, pero... Non, non sei a verdade eu sei que si que agora Irán acaba de comprar uns avións, uns sujói non sei cantos pero non sei, eu tamén porque de alguma maneira eh, é un pouco bueno eh, se si a OTAN lle leva a guerra as portas de Rusia pois Rusia ao mellor dice, pois agora vou apoiar a Venezuela e, e vas ter o pollo nas portas da casa Sí, pero non vexo eu... É dicir, non sei se chegou algún barco ou non. Non sei se alguén ten información. A ver, a eu vos coitei, non? Alguna eh, noticia na internet, pero non sei. Eh, a, a ver, a cidade que ten era unha confer, conferencia do economista este do Jeffrey Sachs. Entón non o sei, tampouco. Pero, a ver, con toda o bloqueo que están montando, porque, claro, Trinidad de Tobago está a 10 kilómetros da costa de Venezuela. E xa, non? En Granada están ponendo radares. Teñen o barco este? Non sei. Desde logo, se chegaron barcos, que pois pode ser. Pero eu non teño información. Non sei. Bruno. Bruno. Nada, eu simplemente, polo que comentaba aquí a compañeira, eu creo que sí que serve, efectivamente, eh, o, as movilizacións e que continuemos como... Eh, xuramos, non? Dizer de, que non dixaremos nunca de falar de Palestina. Eu creo que é máis necesario que nunca seguir insistindo. De facto, a, o plano Trump, eu creo que foi un, un bote salvavidas para Israel. Segundo un momento... Eh, no que, no que bueno, eh, estaba, había máis presón a nivel internacional nese momento eh, de este, desde o 7 de outubro ou se estaba debatendo coa bueno, co importancia que ten porque eh, falamos do fútbol pero se estaba debatendo estaba a punto de sair de que Israel iba a quedar fora de, de, UEFA. Do, do, do, da UEFA e da FIFA estaba a punto de sair iso se si iso ocurría... Todos os deportes e o COI iría, iría despois E iso sería unha hostia tremenda E logo, aparte, eh, bueno, todas as campañas que estábendo de, de sí, sí, sí. boicot E, bueno, sí, sí, sí. levadas a, adiante por BDS Eu creo que hai moitas empresas que están empezando a notar custos económicos E logo, aparte, havería que ver eh, bueno, Saberemos con, con o tempo o desgaste económico Que significou estes dous anos de guerra para Israel porque a resistencia a resistencia non teña capacidade para vencer non, non a ten, pero sigue tendo capacidade para seguir facendo un desgaste eh, o estado sionista todos os días teña capacidade de que unha persoa con, con un explosivo eh, prácticamente caseiro pois se leve por diante tres sionistas e iso a, a, a populación e, a Danía e a Raeli non é o perdón a Anetandajo o sea, habría que saber cantas baixas eh, reais houve, habría que saber claro e co a presión social de continuar eh, como, como se estaba até agora, eu creo que eh bueno, iba traerse consecuencias graves ao final ao ao goberno. E a e a decisión, o plano Tram, pois pues, eu creo que foi iso, un un chaleco salvavidas a a Netanyahu e eh, unha tregua trampa que estamos vendo, pois como vale, no? Encima, pues, desapareceron dos informativos e xa sabemos que xe si non se fala na, na prensa, pues non existes. Entón, dai é importante de continuar con as iniciativas como se están, están facendo. No? A ver, non quería... Por suposto que hai que seguir, o que digo é que, que, en efecto, non es suficiente. Por o que se xa. Solamente digo iso, non é un tema de usar. Porque o que o César Fogon foi unha nota para israel porque o cesar fogo non un pacto que aprobaron agora se, que, que para esa arpedaleta que sabemos que está continuando no, en máis no, inquieto in, in, mas seguro que a acera non pedía parar non pedía chegar até final e foi aí a resistencia que enfixo unha serie de concesóns moi fortes e a presión internacional, por iso si ten importancia que exista, foi determinante. Eu creo que nunca hubo tanta solidaridad internacional como como está vendo ou como houve neste tempo e é interesante, então. Eu non son optimista no sentido de que se conseguiu parar o ritmo da guerra que estaba avendo que a xente tivese un mínimo de xaronte de morrer de fame, polo menos agora está entrando algo de comida, en fin, super precarios, sabémolo. Eh, todo iso tamén da algo de oxigenio para que o povo palestiniano poda eh, retomar unha vida que non pode abandonar claro, mas eu, sentido, non creo que estexamos seguindo 100% a, a pauta que marca Israel nem moito menos, eu creo que non e creo que o tempo vai contra Israel tamén por iso peñen esa aposta demográfica que se falou da, da correlación demográfica, inclusive, porque até agora, os sionistas son minoría ali, eh? están caminando para equilibrio e, e eles necesitan expulsar moita xente para poder algún día eu creo que eles aspiran algún día a poder por a pura aritmética democrática formal digamos ver que eles son maioria e portanto mandan e, e gobernan e tal, e, en ese momento igual que posibilitaron que os palestinos eh, que ficaron Israel, se integrase como cidadãos de segunda categoría tal, mas non poden integrar todo o resto non poden deixar voltados para que están no exterior porque son mayoría e por iso tamén están facilitando que calquer que non, tine un abó xudeu ou un tío sei, que están facilitando que vayan porque moitos co, con todo, toda a violencia que vos vos diamante tamén escaparon dali no? entón hai unha vera de tamén que de demográfica porque eles queren ser mayoría expulsados E fintar todo é que os, xude, os, os palestinantes é unha minoría que a doer na xa. Eh? Entón, eu creo era, bon, evidente, entón, moitas décadas de moitos anos e que non acabou agora tampouco. Foi unha fase máis, e veremos, tampouco hai que caír no pesimismo. Naturalmente concordo con o queixo xa. Non aquí temos que ser eh, acompañantes e facer o que o que eles decidan en no un momento, por iso eu tamén, por exemplo, evito facer aquele tipo de crítica a calque paso que den. Ah, fixeron máis, fixeron, moi fácil de é aquí aplicar, mas eh, a situación que está vivendo é demasiado complicada, e eh, daqui a momento, que seguir as consignas que cheguen para lá, a fea onde podemos axudar, a presón que hubo no Occidente foi moi importante en eh, todo este tempo, pero neste sentido, non o esperaba. No, eu hubo mudanzas É decir veremos agora o lobby xudeu nos Estados Unidos ah, porque entre os Unidos a xente nova Antes era un infronxionista agora parece ser que os inquéritos están dando Que é bueno, unha evidencia Agora vino un genera Porque ficaba moi a descoberto non? Antes mentía, andaba as súas Agora cada vez teñen máis complicadas Vender o seu producto Entón non hai que ser tan pesimista A indecisibilidade das condicións Son moi complicadas non? Mas caldo non o foro Rematamos así. Sí, así. Bueno. unha cousa para sumar sí. a vaia de firmar ¿no? eh, o dese optimismo, non? o reconocimiento deste pequeno país de Europa. que durante 2 anos leva unha mobilización permanente e solidariedade de Palestina. Eu creo que en, en, bueno, por menos nos 2 anos de militancia non recordo unha causa que le base esa dinámica de mobilizacións eh, casi case semanais, non? Pero pues, se si non é pola coordinadora galega e pola sociedade local, etcétera eu unha... creo que, que aí demostra pois pues, a grande que este pequeno país. Mhm. É unha esa cousa. A mostrarse poder que non tan <tose>